Hoofdstuk 14, die geboorte van Yahshua in die grot. So het ons vrome geselskap tot voor Bethlehem gekom, wat ongeveer 6 uur gedeer het, en het een rispauze in die oopelig gehou. Jozef het na Mirjam gekyk en gemeen dat sy wel baie pijn sou hee, en nie daarom het hy heel verlee by himself gedink. Wat sou dit beteken? Miriamse gesig is vol pijn, en haar oeën staan vol trane, miskien het haar tyd gekom. Daarom het Jozef weer na Miriam gekyk, maar nou keeriger, en kyk, daar sien hy tot sy groot verbasing dat sy lag. Hy het haar daarom dadelijk gevra, Miriam, vertel my wat gaan daar in jou gemoed om? want ek sien dat jou gezicht een oomlik vol pijn is, en dan weer sien ek jou lach en straal van groot vreugde. Miriam sê daarop aan Jozef, kyk, ek sien nou twee volkere voor my, die een ween, en ek ween noodgedwongen saam, maar die ander trek lachend voor my uit, en ek word vol vreugde en opgewekt uit en ek moet saam lach en in hulle vreegde deel. Dit is alles wat in my gesigge uitdrukking van pijn en van vreegde oproep. Toe Jozef dit verneem het, was hy weer gerisgestel, want hy weet dat Mirjam dikwels was jyne kry. Daarom laat hy almal ook weer opbreek om verder te gaan en na Bethlehem op te trek. Toe hulle na by Bethlehem kom, het Mirjam opeens met Jozef gepraat. Luister na my Jozef, hy wat in my is, begin my vreeslik benauw te maak, roep daarom halt. Jozef het heeltemal verskrik oor hierdie plotselinge uitroep van Mirjam, want hy het nou gesien, dat dit nou moet gebeur, wat hy die meeste gevrees het. Daarom het hy ook ommiddelik halt geroep, Maar Miriam het weer aan Jozef gesê, Tel my van die eese af, Want wat in my is, Maak my geweldig benauwd, En wil na buiten kom, Ek kan die druk nie meer weerstaan nie. Maar Jozef sê, Maar in hemels naam, Jy sien toch dat hier nergens een herberg is nie, Waar moet ek dan met jou heen? Miriam antwoord, Kyk, daar in die bergese grot, nauweliks hondertreeën van hieraf, bring my daarheen, ek kan onmoendlik verder gaan. En Joosef het dadelijk die kar en die dieren daarheen gelei, en het in die grot, wat die herders uit die omgeving tot noodstal dien, tot sy groot geluk iets wat hooi en strooi gevind, waarvan hy onmiddelike skamele risplek vir Miriam laat maak het. Stuk 15 Toe die risbed klaar was, het Joosef Miriam dadelijk in die grot gebring en sy op die bed gaan lee en het verlichting in die posiesie gevind. Toe Miriam dus meer gemakkelijk op die bed geleed, het Joosef aan sy seens gesê, Al by jylle oudstes moet Miriam nou bewaak en haar ingeval haar eer vroeger aanbreek, gepaste hulp gee, Veral jy, Joel, want jy het dier die omgang met my vriende en Nazareth baie kennis op hierdie gebied verwerf. Die ander drie gee hy bevel om die os en die ezel te verzorg en die kar ook ergens in die grot, wat tamelijk ruim was, in te bring. Nadat Jozef dit alles dus goed gereel het, het hy aan Miriam gesê, Ek sal nou die berg opgaan en in die stad van my vader in aller eile vroedvrou soek, en haar hierdie inbring om die noodzakelike hulp aan jou te verleen. Na hierdie woorde het Joosef dadelijk uit die grot uitgegaan, daar dit al tamelijk laat in die aand was, en die mens die sterre aan die hemel baie goed kon waarneem. Maar wat Joosef na die verlating van die grot alles wonderbaarliks ondervind het, sal ons weer gee met die woorde waarmee hy self alles aan sy seens vertel het, toe hy met die vroedvrou wat hy gevind het na die grot teruggekeer het en Miriam reeds gebaar het. Die woorde van Joosef het dan as volgeleid. Kinders, ons staan in die voorand van groot dinge. Ek begin nou vaag weg te verstaan wat die stem my op die aand voor ons vertrek hierin gesê het. Werklik, as die meester, hoewel onsigbaar, nie by ons aanwezig was nie, dan sou die wonnelike dinge wat ek nou gesien het, onmoendlik kon gebeur het. Luister na my. To ek na buiten gegaan en weggestap het, was dit asof ek loop en asof ek nie loop nie. En ek sien die opkomende volmaan en die sterre wat opkom en ondergaan en kyk, alle staan stil en die maan verlaat nie die rand van die aarde nie, en die sterre aan die westelike rand wil nie ondergaan nie. Vervolgens sien ek hele swerms voorkies op die boomtakke sit, hulle kyk allemaal met hulle kopies in hierdie richting, en beef asof daar een groot aardbewing in die kom was, en was nie weg te jaag nie, nog der geskreeuw, nog der hulle met klippe te gooi, en ek kyk weer oor die aarde rond, en sien naby my, ‘n groepie werklui, wat rondom 'n skottel met voedsel sit. Enkele sou hulle hande onbeweeglik in die skottel, en ek kon geen voedsel uit die, die skottel neem nie. Diegene wat echter al vroere brok uit die skottel geneem het, het het by hulle mond gehou, en kon hulle mond nie oopmaak om het te eet nie. Alle gezichte was omhoog gerig, asof hulle aan die himmel groe dinge gesien het. Vervolgens het ek skape gesien, wat dier herders voortgedraai word, maar die skape het onbeweeglik daar gestaan, en die hand van die herder, wat hy opgehef het om die rust die skape te slaan, het in die licht verstar, hy kon dit nie beweeg nie. Op Opniet het ek een hele kudde bokke gesien, wat hulle snoete boek aan die water gehou het, en toch nie kon drink nie, want hulle was allemaal geheel en al, asof verlam. So het ek ook 'n stroompie gesien, wat met 'n sterk val van die berg na benede gestroom het, en kyk, die water het stil gestaan, en nie na benede die dal ingestroom nie en so het alles op die aardbodem daar uitgezien, asof dit geen lewe en geen beweging gehad het nie. To het daar echter so gestaan of geloop en nie geweet het of ek loop of stilstaan nie, kyk, to sien ek eindlik weer eens iemand wat lewendig was. Een vrou het namelijk langs die berg na benede reg op my afgekom en my gevra, to sy heeltemaal by my was, Meneer, waar wil jy so laat heen gaan? En ek het met haar gepraat. Ek soek een vroedvrou, want daar, daar in die grot is een vrou wat moet geboorte geboorteskenk. Die vrou antwoord en het gesê, Is sy uit Israel? En ek antwoord daar, Ja, goeie vrou, sy en ek is uit Israel, David is ons voorvader. Die vrou het verder gepraat en gevraag, Wie is sy wat in die grot moet geboort is, kink? Is sy u vrou, een familielid, of een diensmaagd? En ek het al geantwoord, siedert onlangs eers voor Elohim en die hoopriester my vrou, toe sy swanger geword het, was sy echter nog nie my vrou nie, maar was dier die tempel alleenlik aan my sorg en my huis toevertrou, wens Jahwe sy getuienis, omdat sy vroer in die tempel in die allerheiligste opgevoed was, verwonder die echter nie oor haar swangerskap nie, want wat in haar is, is wonderbaarlik verwekt deur die gewaarde gees van Elohim. Dit het die vrou verbaas, en sy het aan my gesê, Meneer, sê aan my die waarheid, maar ek het aan haar gesê, Kom, en kyk, en oortuig jy met die eie oeën,